Sestoako baserri eskola. Bakizu zein den nire zalantza? Ez? Ez da inporta ere, ezta. Ba oporretan joateko asmoa daukagu, baina ez dakigu Edo baserri eskolara joan edo ondarttzara. Sestoan bakizu baserri eskola dagoela, ez da? Bai, bai, bai, badakit Edo ondarttzara ordun ingurukoa zara, ezta? Bai? Eta ezagutzen duzu. Bai? Eta? Gosol leko polita da? Bai? Bai, zestoa diga parte dago, baina oso paraje polita, Zeren dena berde-berdea da, errekatxo bat pasatzen da han aurretik, amurraina dituzte errekan. Jo, eh? Eta? Eta baserri etxea dena berrituta dago. Oso-oso argia da, eta oso-oso politia. Ha, gainera, handik irten eta ukullu batean animaliak eta dituzte. Eta nahi badezu, zeuk zaintzen dituzu. Gainera, inguruan, hor e, daude ekaingo kobazuloak, ez da? Ba, antxe. Baserritik irten, malda batigo eta antxe bertan. Eta, oinez joan alda? Bai, bai, bai. Ogei metro, edo ez da gehiago izango, eh? Eta ekaingo kobazuloa bizitatzeko, ba, hor baimena eskatu beharko duzu, eh? E, arantzadin edo horrela. Eta, zer da, arantzadirena da edo horrela kozera? E, bai, bai, bai. Eta arantzadiren esku dago, beraz. Bai, bai, bai, zeren... Karo, ezin da edo sartu, edo zei momentutan. Han sare badago, eta sari hori irikitzen da. Eta pasabidea, hasieran ba, estu da, bai? Eta gainera lurra bustita dago. Eta hor, kontua handiz joan behar duzu, paretak ukitu gabe. Paretak ukitu gabe? Bai, zeren paretak ukitzen badituzu, Ba, baliteke hor arrastoren bat edo egotea, edo marra txikiren bat, oraindik aztertu gabe dagoena eta izorratu dezakezu. Eta ni hartuko naiz, tamaina esan haidet? Bai, bai, bai. Bai, bueno, ba. Ba, etzara hain eta pasabide hori pasa eta gero ba, galeria undiak daude. Eta estalaktitak, eta estalakmitak. Ah, eta hor margoak daude. Hain ospetsuak direnak? Ah, bai, bai, bai. Ba, hartzak, zaldiak Eta gero, galeria horietan Han, bean Alako zulo batzuk daude Eta horietan, lo egiten zuten hartzek. Bai, bueno Bai, negua hor pasatzen zuten Eta udaberrian ateratzen den ziren Benetan, oso ikusgarria dira <hieres>